Московські спецслужби підготували і йому подібну теплу зустріч, але через збіг випадкових обставин десантування відбулося в інший час і в іншому місці. Тож він зв'язався з підпільним УПА і був схоплений лише у 1953 році. А от подальша доля цих двох видатних членів УУН була зовсім різною. І це показує, що велике значення мають не лише політичні переконання, а й якості характеру. Звичайно, МГБ намагалося обох їх перевербувати. Про роботу з Мироном Метвієйком досить детально розповідає у своїх мемуарах Павло Судоплата. З ним вели розмови найвищі чини аж до міністра МГБ Абакумова, його возили по Україні, демонструючи її розквіт під мудрим керівництвом комуністичної партії. Зламало Матвієйка не це. Перебуваючи у Львові, він зумів утекти, відвідав усі відомі йому явки і переконався, що вони провалені. Тоді він повірив, що вже ніякого підпілля в Україні нема, хоча воно ще було. Сам повернувся до свого ув'язнення і на влаштованій йому прес-конференції закликав УПА припинити безнадійну боротьбу, після чого йому була надана можливість почати нове життя. Він працював бухгалтером, одружився, мав дітей і помер аж у 1984 році. Звичайно, весь цей час він був під найпильнішим наглядом органів. Його ім'я використовувалося радянською пропагандою. Так у газеті Вісті з України час від часу з'являлися за його підписом статті, в яких обливалися брудом колишні побратими. Я всі підстави твердити, що він не писав цих статей. За своєю лексикою і синтаксисом, і стилістикою, а передусім за своєю тональністю вони видають руку радянських публіцистів, спеціалістів по боротьбі з українським буржуазним націоналізмом типу Біляєва чи Дмитрука. Більше того, схоже, що Матвієйко навіть не бачив тих статей перед публікацією, бо в них є фактичні помилки – типу визвольнення операції батальйону «Нахтігаль» начались з Гауптманом Шухевичем і Побігущим. Матвієйко не міг таке написати, бо він же знав, що Побігущий очолював батальйон «Роланд». А може Матвієйко і бачив цей ляп, але не виправив його в надії, що колись майбутні історики звернуть на це увагу і докопається до істини. Що ж до Василя Охримовича, то про нього наразі дуже мало даних. Останній головнокомандувач УПА Василь Кук пише, що він отримував від Охримовича листи, в яких той говорив про необхідність зустрічі. Але Кук із деяких дрібниць зрозумів, що ці листи пишуться, вже під контролем КДБ. Він наводить такий приклад. Ім'я американського президента було подано як Eisenhower, тоді як у їхньому колі було прийнято писати Eisenhower. Подалі, очевидно, Охримович на поступки КДБ не пішов і був розстріляний. В високому разі ні Матвієйко – Ніохермович не назвали ні одного прізвища, і жодна людина не була через них арештована, так говорять старі члени ОУН і вояки УПА. Тепер ми ще в згадаємо Павла Судоплатова у зв'язку з операцією, в результаті якої був вислижений і загинув у бою головнокомандового ЧУПА генерал Хорунжий Тарас Чупринка. Роман Шухевич. Звичайно, Судоплатова намагається всіляко очорнити Шухевича. А заразом, як найбільший львів'ян, і ті начебто його видали. Щоб більше не повертатися до цього українця, він себе так сам назвав, скажемо лише, що Москва щедро його нагородила. Спочатку Судоплатов отримав звання генерала, а потім, уже за Микити Хрущова, був арештований. П'ять років симулював психічне захворювання, щоб уникнути розстрілу. Був усе-таки засуджений на 15 років, відбув їх повністю, і, незважаючи на численні звертання, так і не був реабілітований. Оце така вдячність Москви своїм героям. А ми повернемося до загибелі Тараса Чупринки, і невідомий розповідь його сина Юрія Шухевича. Зрештою цитату почнемо дещо раніше. А в 48-му році ми говорили про те, що я мав їхати на Донеччину, забрати свою сестру, яка знаходилася в дитячому будинку. І при прощанні я вперше побачив, відчув, коли батько сказав, «Юрку, нас тільки двоє осталося, ми повинні триматися» що в нього задержав голос. І дві сльози скотилися на його щоках. Єдині його сльози, які я бачив. Це була остання наша зустріч, коли він ще був живий. Ну, а наступна була вже після його смерті, коли мене привезли на впізнання 5 березня 1950 року. Того 5 березня, ще десь так на ранньому досвідку,